اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من الماصرات ماء ثجاجة لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا نانوړ د عین د قدرت ذکر کوي او سره سره الله جل جلاله هو دا غیب په زمن کې د خپل نعمتونو تذکر کوي نو انزل على وى مغرا ور وليدي من المصرات اند ور يزن ما سجاجه نزدو نزدو کتر باران نزدې نزدې کتر یا باران ګر ارما ناجيګا نو معثرات ا سرت پهه د قبت سرهیې اغ ورځې چې هغه نزی وي چې را وورېږي ډکهې ډکې دارب په دغه معنا باندې استعمالی او دد نه د ا سره تل جا ا زنانا را فیغل شی و محورت نو آلتم عرب آسرت لبزوی نو وریز چیم دک شی مضبوطا او را وریدو تنزدی شی نو آغیت محصر ویلی کی دکی وریزی نو دا نچول شی ایسار نچول شی و را وریگی او بازی مفسرین لک ابن عبان سیب مجاہد سیب کتاده سیب اغیی دا معصرات نا ریاح علی زکا حواگانی چی دی دا وریزی را نچول کی ویلکی رویلکی نوبتی نرو وریگی نو اصل کی معصر نچولا کی او برا و خکون کی اغاو حواگانی دی نو چونکہ حوا سبب دی نو باز ټایم کې سبب ته نسبت وشي لګاوو به یې نیر به یې چونکه نیر سبب یې داګه پمس کې یا یاله کو دا 풀 پلان کې بچا جوړه ناګه سبب یې غولې هو ذریعہ ګرځېدلی نو اوغان چونکه د باران د دې سانس کو درو خل د بارا د هواګان ميو سبب دی ندی وجه نسبت دیتاو شو مونگ را اوارو من الماصراند دا هواگانونا. یعنی آغا هغه چه آغا ور یزی والی ایرا والی. نچولی که داگی نمونگ را اوارو سش ماان سجاجه هغه باران گر. او با دیره باران نزدی نزدی کترو واده. هواگانو ته نسبت په دی چې دا ټول هواگانې کار سمندر نه بخارات رجد کې ریو شکل کې به شي بیا هواگانان ی لا کې تزغلی بللا کې تزغلی نو دې وج دواړهمانې کولی شي د هوگانو نه سب ته نسبت شو من معثرات د ډه ورزو نه نو داڅ دبار را وو لی نخورې حب ح و نهباتته. اللاوی چی مونگ رو باسو بیهی پا دقا ابو سرا پا دقا گر باران سرا حبا دانی ونباتا او بودی نو دقا ابو سرا بیا ده انسانانو ده بارا مختلف دانی جو جوارو ده غدمو شنه سره یوشان بلشان بوٹی مهو والا غیر مهو مهو والا واخو گیا گانی بوسونا یوسو بلسو دا ټول الله جلل جلال د دا غبو پا زریعہ بانده را پیرا کیسا کتاسو خیال کڑی جی پرو ینی باران نی ټیو چې د تخونه ور سب کې برتی ک ګې خخیجی جینا چې کله باران شي نونمای سره بیا الله جلله جلال هوغ را ز غون کې مې اوشي الله دګونه پیدا کوي اوله ذریو سبب دی او پاتې دانی بیا داې مخی کې حالان کې بوتې مخکې را خی او دا نهروسو کېږي پوان کې دانه مخکی کلزه که دانه مقصد د ده ده نه مقصود اصلی د انسان ده پارا هغه اغا نو اغا دانه ده دانه ده دانه مقصود وي د دانه نو نه بوطه امراخی جی نو ده دی وجه نه حبن لپزی مخکی کونباتن لپزه غیرسته او حب او نبات نه یو دانه د دا جنس ده د یو ک نو غ هم خلهکووي یو باټې یغته مو یو سمندرې غته موب. نو دا ده دانه کو یو دانه دا هم دانه د او کشل داې د هم دادي که د غمو داېدي نو او که دژوار د نووم دي نو دی نه, نه دی. انوا عمرراتدي کسمماکیسم داېی قسممااقسم کس بوټي الله و مګرهوب پور الله موګرهوب دا د داې زه خپل کمال نه دی. دا تا نو ورزول دار زر غنول بیا سوک کئ الله تعالی کئ لنخرج الاوی چ مونږ رو باسو بیہی بده وبزر حبن ونباتا قسمه قسم دانه اوګیاګا و جناتن او باغونه الفافا ګور الفاف ملتفتا من کثرت تداخل اشجارها ان چې د ډیر ګرو والی د وجد اغه د سانګي دا اغیر دا ونی او دا پانی بیل یو بلکی اغن نوو تی نو اغیر تا ویلی که گی الفام او جننات جنتون جمع دا باغون جننا که دا پتوالی مانه مور ګډه کې کماشو می اغیر تا جنین ویلی که فلم جن علیه اللین نو دی کې د پټوای مع ده او دا باغ هم چېی نو بس د زمکې پټکي دا اسممان او د زمک کې ممسکې یو حلی ساګې خوې شوي باغ تا جنت جننت وللی کې او ډیررو ته جنات ویللی کې اوپپ ماه ګور ان نه یو مفصل ل کا نهقا ده مخکې اللله ن متونونه زی کرلو او پسې د قیمت له زیکر کي اشاره کوي دې خبره دا چې الله په دغه قادر دی دا دومره کارونه کولې چې غړفرض مګه غړول شو غړونه پیدا کول شه د مخرو بشک درنګي خوب دارام ذریعہ بل شي زونه ذکر شه چې دغه کول شه نا پدیم قادر دی چې رځ د قیامت اگر راولي او دا خلق الله جل جلاله راپاسي چې په دغه قادر دینه په باسم قادر دې ده انسان په پا دوباره پاسو الله پرمای ان یوم الفصل یقینا نر رز فیصل فصل جدای ته ویا په فیصله کې جدائی چې قیامت برس به جدائی را ولي الله تعالی په صلیب اوو کې د مخلوق مس کې خو عمل ول ولا بوجودا کې بد عمل ول ولا بوجوداک جنت ول ولا بوجودا کې جهنم ول ولا بوجودا کې اعراب ول ولا بوجودا کې نو دا په تفصیل راز د فیصلې کانه میکاتا دی یو وقت مقرر چې هغه نم وحقیقي کې او نرست کې مونږه تا سو ته دور علم شته چې راضي کل برازی مقرر وقت وقت معین دراتو د قیامت په علم د الله کې نه هو مقرر دینه داګه مخک رازی نه داګه نرست رازی و من اخره الا لاجل معدود لو من غن رست کو مگر اغه نه ټکه معدود د شمیر لښو ده معلوم ده نو هغه تمورست کو په خپل ټیم مقرر وخت باندې برازی یو ما په دغه ورځ باندې یون فخو فک بواله شي فالسور پښپېلږي فتاتونا فاجا تاسو برازه ډلې ډلې نو ګوره راتلل بکلې دوی مشپېل سر نو دلته د یون فخو نه مراد دوی مشپېل ځکه او پسې د را تللوزیکر شويدي لبای شپله سره خو به خلک لا ختم به شي راضی به کله چې دوباره شپله ووللی شي نو د دروستو الفاازو نه پته لګې چې تاسو به ډړې ډلی راځی نو د دی نه معلومه دا شوات چې د دی نه ماد دومه شپ دی لومب شپله هغه نه ده هغې سره به مخلوک پنا کې شپله لاجل لجل لاو پیدا کړي ده. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دا غید پر مکرر دی کله چاږي کی فک وای الحمدللہ جلال جلاله د لوی طاقت او قدرت د آدم علی السلام نواله تر اخیری انسانانو پوری دا ورځوندشي د زمګ نه بروزی الله پرمای د غرس چې دا پوک بواله شش پهلای کی فتاتون تازو براځه افواجن دلدل د کوبر کبرونو نه بروزی موقيف ترپ ته بروان یوم ندعو کل و ناسم به امامهم هر حلق بد خپل نبی سره دخل امام سره رواني دلدل وي او دلدل وي په اعتبار د اعمالو باندې خ خلک ځانله او بد خلک ځانله دلدل کیږي با ناراضه بتا سوچ افواجه ډله ډله جماعت جماعت وقف ته سما ورپسې الله جل جلالو دغد زمش پہله تذکره ورپسې دړومبش پہله وخت کې چکم حالات دی اګه الله تعالی بیانې وقف ته سما او کولوبکړشي نه اړومبش پہله زمش پہله وخت کې و فتحة السماء کلو بکلیشی اسمان فکانت ابوابا نشی بداد دروازی دروازی. و یوز ای که یوم تشقک اسماء لپز را شلیدل د اسمان ازا سماع ان شکت ازا سماع و لاول نبا بگی درادو نبا پیدا شي بیا به اوشلی کی بیا با غص شلیدلی زیونو دوم را غٹ شی تبا بیجی لکه یو بل سر غټې غټې غٹی دروازی لگی دنی پیشکل دروازو باندې غټ غټ درادو نبا بگی پیدا شي وفتی حتی سماو کلاو بگلشی اسمان یعنی او بچوی او بشلو لشی اسمان فکانت پس او بگرزی ابوا با دا لارې شي د پرشتو د را کو وس راتل او روان بکړی شي نفکانت سرابا سربه شیبه د غروونه سراب شل تازه به قتللی پهښ د غرمې کې سړی په د روډ باندې روان نو سړی و کېې اووبدي یا میری نو سړی ک اوې شې خلان کې چ تلل اووبې. نظر دوکئ نو غرونه بشه ګوګل شنه ته وایي کئ نه دا غرونه دي او پکې نه هغه به غرونه ني هغه به الله جل جلالو ال زولي ختم کړي به دغه غبار څنګه چې شګوګل خکاری سړی وي حالان به د هلانګي او بني دا غرونه دي او چې ګورې نه هلانګي غرونه بني به تلي راغلي الله به ال زولي سره به دودي به پاتي خکاری به یو شه حقیقت کئ هغه شی بنی سنگ چې شکو گلی دک کسی بشی. لگا بل زیل اللہ پرمایی و ترال جبال تحسبو حاجامی دا تبا گرون تا گوری چی پزی ورد اولال دی پزی دی وحی تمر و مرر صحاب او اغا با داسې دا سی چې روانی سنگ چی وریز روانی زی پا دی درالو نا درالو نا پوچی پوچی تک کسی گٹ گٹ ریز ریز بشی او اغا با روانی تبا دا غرب دی پزی دی حالا کې به دا ورزې په شکل باندې دا سي ريزر اېز شي او الله تعالی به ختم کې وسيرتل جبال روان بکړې شي ګرونه وقانت سراب بسې بادازې لګې شي ګوګل مزدار پهولې او انزل الله وې من راو راولې <تصفح> دې <تصفح> منل <تصفح> موصراتي داډکو اري اسلان مان سججا جا باران ګورو وبډېره باران نږدې کترواله له نخرج د پر الله وي چې مونږ راوخې بیھ پدے سرا حب و نباتا قسمه قسم دانې او غټي وجناتی نو با غنال ف فن گرو ان یوم الفصل اکین الرز د فیصله کانت می کا تا دی اوک یوم پد غرز باندې یو و دوباره فی سوری فش پیلائکی فتا تونہ فستا سو برازی خلکو افواج انڈلی ڈلی پیت بار دامالو و فتحة السماو قلعو بکلشی اسمال فکانت ابو آبا فشی بدروازی و سوی رتل جبالو او روان بکلشی ارونا فکانت سرابا فسو بگرزی پشاند شگو بل شی بچه گوگل <سؤال> این هرونه با غرونه پا دنشی الحمدللہ <سؤال> رب العالمین <سؤال> <سؤال> ملعاقلتلی المتقین الصلاة والسلام علی رسوله محمد وعالی وصحبه اجبعین اللهم احضینا وحضیبنا بنا جعالنا صور لما احتضی لما ازیلنا و جعالنا حضرت المهدین رب جعالی محریم صلاة و امید ورئیتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والی دجی ولی مکنین احمد و حساب ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امناء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء صلى الله عليه